Дев'ятнадцять. Настає десять годин. Я не виходжу на зв'язок із кішкою. Невже вона здогадалася про те, що відбувається у нас з восьмим? Може і ні, але після зіткнення з ним сьогодні в день вона знає, що справа не чиста, і кішка чомусь не здається мені тією людиною, яка заплющить очі наявне порушення. В голову закрадається думка, що на даному етапі мій єдиний шанс не перетворитися на білкову жижу, уникати кішки якнайдовше і сподіватися, що тим часом її з'їдять повзуни. Мій план живе недовго. Кішка дзвонить о 10.02 вечора. Чен, 01.97. Ну як ти, вільний? От і накрилося мідним тазом твоє рішення триматися від неї подалі, каже восьмий. Ти збираєшся відповісти? Я повертаюся до нього. Він лежить, розтягнувшись на ліжку і схрестивши руки за головою. Я сиджу в кріслі, що обертається, закинувши ноги на стіл. Читав про чергову колоніальну катастрофу, цього разу про колонію Плацдарм, яка загинула внаслідок повстання та громадянської війни, навіть не встигнувши заслужити своє власне ім'я. Хоча насправді оповідь мене не захопила. Головним чином я крутив голові, розглядаючи її з усіх боків, думка про те, як мене засунуть у люк для скидання трупів. «Мабуть», – кажу я. «Адже все одно доведеться, правда?» Мікі 8 Привіт, кішка. Я тут дещо доробляв, але так, я вільний». Чим частіше я бачу своє листування під ніком «Мікі-вісім», тим дивнішим це мені здається. Напевно, погане перечуття, яке викликає в мене вісімка наприкінці мого імені, схоже на те, що відчула беззвичайна людина, зустрівши надгробок зі своїм умієм. чин 0197. 97 Відмінно. Нам треба поговорити». Мікі 8. Зустрічаємось у твого відсіку? Чен 0197. Три крапки. Чен 0197. Ні, Мікі, давай там. Може, знову у спортзалі через 10 хвилин. Мікі 8. Ну, добре, тоді до зустрічі. спортзалі? дивується восьмий. З чого раптом? Я низу плечима. Серйозно, наполягає він. Хто ж тренується на голодному пайку? У тому й річ, пояснюю я. Я зіткнувся з кішкою у залі вчора ввечері, коли побоявся повертатися сюди, бо подумав, раптом з тобою буде Неша. Вона і була тут до твого відома. Я намагаюся знищити восьмого поглядом. Він схрещує кісточки і посміхається. «У будь-якому разі», – продовжує він, – «будь обережним, з чен щось не так». Та не чхати», – кажу я. «Зрештою, якщо вона мене вб'є, тобі дістанеться повний раціон». Його усмішка стає ширшою. «Гарний підхід до справи», «Слухай, а як буде з твоєю рукою?» Я опускаю погляд. Пухлина майже зійшла, але я поки не розбинтовував кисть. «Не знаю», – зітхаю я. «Може, зняти пов'язку?» «Я б не став. Синяк ще не зійшов. Просто навіть не знаю. Тримає її в кишені чи що?» Я хитаю головою. «Не хочу». Щиро кажучи, від однієї думки про це мені вже боляче. «Може, краще ти сходиш замість мене?» «Ні», – каже він. «І не благай». У вас є своя історія. Раптом вона захоче поговорити, що було між вами минулої ночі. На жаль, він має рацію. І взагалі, додає він, я сьогодні працював і втомився. Бажаю гарно провести час. Восьмий заплющує очі, я збираюся заперечити, але не знаходжу слів. Тому я встаю і йду. Я вже на півдорозі до спортзалу, коли в мене пищить окуляр. Мікі-вісім. Розумієш? Якого біса? Мікі-вісім. Восьмий мікі 8. чого тобі?» «Мікі-вісім, ти розуміш?» «Мікі-вісім, якого біса сьомий?» «Мікі-вісім, спи восьмий, в мене немає часу на це». «Мікі-вісім, прим?» «Мечня якась, я розриваю з'єднання. «Привіт», – каже кішка. «Чого не подзвонив?» Вона сидить на одній з бігових доріжок. На цей раз вона одягнена не для зінець спортом. «Я збирався», – відповів я. «Але ж ти мене випередила!» – вона знизує плечима. «Ну і неважливо. Все добре, сідай!» – вона поплескає по полотну другої доріжки. Завагавшись, я приходжу до висновку. Навряд чи кішка планує мене вбити, якщо вже запрошує сісти. Я сідаю. «Чим займемося?» – питаю. «Тренуватимемося?» – кішка пильно дивиться на мене. «Ні», – нарешті відповідає вона. «Тренуватись ми не будемо». Ми тут тому, що я хотіла поговорити з тобою наодинці. А це останнє місце на кораблі, куди хтось із колоністів, не рахуючи мене, звичайно, з'явиться добровільно. Ми могли б поговорити з тобою у відсіку. Вона відводить погляд. Не думаю, що це гарна ідея. Принаймні, поки ми не прояснимо деякі моменти. Зрозуміло? Зрозуміло, киваю я. То про що поговоримо? Вона кидає на мене ще один погляд. Як рука, Мікі? Я зітхаю. Загоюється потихеньку. Дякую, що спитала». Кішка киває. «Сьогодні вдень вона виглядала набагато краще». «Далі тягнути немає сенсу». «Послухай», – кажу я, – «ти можеш сказати, навіщо ми тут?» «Добре», – погоджується вона. «Викладу карти на стіл. Вас двоє, Мікі. З тобою я снідала сьогодні вранці. Минулої ночі в моєму ліжку спав теж ти. У тебе пошкоджена рука. І сьогодні ти мав вихідний». У іншого, з яким я зіткнулася в коридорі кілька годин тому, з рукою все гаразд. Він весь день доглядав помідори. Уявлення немає, як це сталося, але ти мультиклон. Я знав, що вона знає, і все одно від страху кишки зав'язується вузлом, а серце шалено стукує прямо в горлі. Ти повідомила командування? Вигляду кішки ображений. Смієшся? Ти ніби врятував мені життя два дні тому, а вчора я тебе врятувала. Ти ночував у моєму ліжку. «Невже ти думаєш, що після такого я мовчки здам тебе, навіть не з'ясувавши, що сталося?» Я заплющую очі. І тугий вузол у животі трошки слабше. «Не зрозумій мене неправильно», – додає вона. «Ситуація однозначно мене не обходить. Як, чорт забирайте, отримав доступ до біоматеріалу, щоб стати мультиклоном? Ти ж знаєш, що всі причетні до створення копій караються смертною карою». Я заперечливо мотаю головою. «Я нікого не змушував робити копію». Закон мені відомий, і я аж ніяк не хочу перетворитися на рідкий гній. Сталася безглузда помилка. Вона здивовано піднімає брову. Помилка? Типу хтось ненароком спіткнувся, впав у біопринтер і з іншого кінця вискочив на войти? Саме так, кажу я, ну, типу того. Кішка відкриває рота, щоб заперечити, завмирає, а потім недовірливо мотає головою. Знаєш що? Я не хочу нічого знати. Якщо це лайно вийде назовні і впаде тобі на голову, я не хочу бути замішана. Ось чому я не призначила зустріч у мене в відсіку. Але, попереджаю чесно, неодмінно знайдете той, хто захоче все з'ясувати і швидко здогадається, що з вами справа нечиста. А коли це станеться, вам варто мати на краще пояснення, ніж відбулася помилка. Так, погоджуюсь я. Мабуть, ти маєш рацію. Якийсь час ми сидимо в тиші. Мені хочеться спитати, навіщо вона мене сюди викликала. Не схоже, що вона хоче мене вбити. Шантажувати нас вона поки що теж начебто не збирається. Інших припущень немає. Хіба що кішка хоче продовжити те, на чому ми зупинились сьогодні вранці? Проте її фраза «ситуація мене не обходить» здавалося б виключає такий розвиток подій. Я подумаю побажати їй гарного вечора і повернутися до себе, як раптом вона питає. «Чи вважаєш ти себе безсмертним?» Ось чого я не чекав. «Що?» Ти гадаєш, що безсмертний? Скільки разів тебе вбивали? Сім? Шість, відповів я. Поки що шість. У цьому вся проблема. Все одно, скажи, ти той самий чоловік, яким був, коли сідав у човник на Мідгарді? Це треба обміркувати. Ну як сказати, нарешті кажу я. Тіло в мене сама розумієш не те саме. Правильно, киває кішка. Але я питаю не про це. Розумію, кажу я. «Так, я пам'ятаю, як я був Міккі Мікі Барнс на Мідгарді. Пам'ятаю квартиру, де виріс Міккі. Пригадую його перший поцілунок. Пам'ятаю, коли він востаннє бачив матір. Я пам'ятаю, як він підписався на цю безглузду експедицію. Пам'ятаю так, начебто це відбулося зі мною, а не з кимось іншим. Але чи означає це, що я той самий Мікі Барнс?» Я знизу плечима. «Та чорт його знає!» «Вона дивиться на мене з недобрим прищуром!» І я знову відчуваю, як по шиї пробігає той самий холод, що й сьогодні вранці. Я пошукала інформацію про корабель Тесея. Ти погано його описав. Мабуть, погоджуюсь я. Сам знаю. Мені здавалося, я добре засвоїв цю історію під час підготовки, але потім, коли почав розповідати, одразу зрозумів, що насправді нічого не запам'ятав. Оце дивно. Адже тут досить точна аналогія твого життя. Дивно, що вона не врізалася тобі на згадку. Я знизую плечима. Вибач. Вона киває. Досить вагомий аргумент на твій захист, тобі не здається? Я намагаюся відповісти, але не знаю, що сказати, і пробую заново. Кішка, я заплутався. До чого ти ведеш? До того, що мені треба знати. Чи ти справді Мікі Барнс, чи ти зовсім інший хлопець, що розгулює по базі в його одязі? Я вже сказав тобі, я не знаю. Я пам'ятаю все, що розповіла мені Джема на станції «Гімель». І відчуваю себе тим самим хлопцем, що жив колись на Мідгарді, але не можу сказати напевно. Ось він, зворотній бік медалі. Немає жодних реально вимерних показників, порівняння яких покаже, чи є однією тією ж людиною чи ні, а отже немає жодної можливості підтвердити достовірність моїх слів. На це питання немає відповіді. «Проте, – каже кішка, – ти так само не можеш сказати, що ти не той самий хлопець, га?» Погоджуюся я. Схоже, що так. На це вона не відповідає. Якийсь час ми сидимо мовчки. Я збираюся запитати, чи її закінчили, чи як, але тут кішка раптово перериває мовчання. Знаєш, останні два дні я багато думала. <кхух> відкашлююсь я. Добре. І про що? Про смерть. Я б думала про те, як це померти. Мені лише 34 роки, Здавалося б, можна не турбуватися на цю тему. Ще років п'ятдесят, а от і Будь-яка першовідкривальна колонія – найнебезпечніше місце. Цікаво, а у навчанні охоронців теж робили на це особливий наголос, чи тільки мене готували до гіршого? Однак можливості розпитати кішку мені так і не дається, Тому що вона, мабуть, почула все, що хотіла почути. Вона встає і простягає мені руку. Знаєш, ти мені подобаєшся, Мікі. Дякую, кажу я. І ти мені теж. «Ні», – хитає вона головою, – «ти не розумієш. Якби не ця проблема з твоїм двійником?» Якби не ця проблема, вчорашню ніч я провів би з Нешою, а не з нею. Але зараз, напевно, не найкращий час, щоб повідомляти таку новину. Я намагаюся придумати щось втішне, а вона раптом притягує мене за шию і люто цілує. Та так, що аж прикушує мені до крові нижню губу. Потім кішка відступає назад, сумно посміхається і відчиняє двері. «Передай від мене привіт своєму другому я, гаразд?» Я витріщаюся на неї з відвислою щелепою. А вона йде. Коли я повертаюся до себе, двері у відсік зачинені. Я показую окуляр, чекаю клацання і повертаю ручку. Всередині темно, але з коридору падає смуга світла, і я бачу, що на моєму ліжку лежать двоє людей. Дві оголені людини. Один із них восьмий. Друга – Неша. Я завмираю, як окопаний. Навіть не знаю, що я зараз маю відчувати. Ревнощі, гнів, моторишне пригнічення. Заходь, каже восьмий, і двері зачини. Але ти... бурмочу я. Якого хріна восьмий? Ти що твориш? Вибач, каже він. Я думав, ти знову проведеш ніч із чен, або що вона тебе вб'є. Неша піднімається на лікті. Ви спите з кимось? Ні, кажу я. Так, я спав у її кімнаті, але ми не... «Невже?» – цедить Неша. «Ще скажи, що ви просто обіймалися?» Я збираюся заперечити, але раптом розумію, що вона сміється з мене. «Пробач, – кажу я. – А ти спала з восьмим?» «З восьмим?» – перепитує Неша. «Ви тепер так один одного називаєте? Сьомий та восьмий?» «Ага», – каже восьмий. «А що, є краща пропозиція?» «Ні», – всміхається вона. «Це навіть мило». «Восьмий», – кличу я. «Сьомий», – взивається він. «Двері зачини». Я так і роблю. У кімнаті темно, і мій окуляр переходить у режим нічного бачення. Восьмий відображається тьмяно жовтогарячим гарячим нежа яскрава і так і палає червоним. Я сідаю у крісло за столом і ховаю обличчя в долонях. «Розповідай», – вимагає восьмий. «Як пройшла зустріч із Чен?» Я повертаюся до нього. «Що? Та яка різниця? Кого хвилює Чен? А ось що ти робиш, восьмий? «Ти серйозно питаєш?» – дивується він. Мені здавалося, що це очевидно. «Ні!» – підвищую я голос. «Тобто... Та пішов ти восьмий! Ти розумієш, що я маю на увазі!» «Восьмий уводить твою жінку?» – майже покотячому муркоча Неша із задоволеним виглядом. «І що ти збираєшся з цим робити?» «Восьмий!» – майже кричу я. «Адже в нас була з тобою домовленість. Чому ти не порадився зі мною перш ніж втягувати в це Нешу?» «Ой, розслабся!» Махає вона рукою, не здам я вас з бочинців командору, навіть не збираюсь. Ми не збочинці, злюся я. То був нещасний випадок. Я розповів їй, що сталося, каже восьмий. Вона тебе просто підколює. А якщо серйозно, що там із чен? Вона не намагалася тебе вбити. Чен, цікавиться, Неша, це вчорашня охоронниця із кафетерію? Так, кажу я, вона сама. Ти ще обіцяла випадку її як рибу. Тільки якщо вона торкнеться тебе. «Вона таркалася тебе, Мікі?» «Ні», – кажу я. Тобто, начебто так, але секс її не цікавить, принаймні, зараз. Уся ця історія з моїм двіником відбила у неї будь-яке бажання, навіть якщо воно й було. «Не здивована», – зауважує Неша. «Майже всі охоронці Ханжі зі стислими булками». «А мене хвилює попередній момент», – встріє восьмий. «Чен знає про нас?» «Отак». Кепкую я. «Ще й як знає. Можливо, нас видало чудове зцілення чиєїсь руки, яку менше години тому вона бачила у пов'язці. А ще хтось розпотякав, що весь день працював в сільгоспвідділі, хоча до цього я сказав їй, що в мене вихідний». «Блін», – журиться восьмий. «Погано. І на чому ви домовилися?» Я зітхаю. «Чесно, гадки маю. Вона не погрожувала нас здати, і це добре. Однак не обіцяла мовчати, і це вже не так добре». «А ти не думав випустити її кишки?» – запитує Неша. «Потім викинеш трупу неподалік головного шлюзу і до повіси, що її спіймав повзун. Немає людини – немає проблеми». Восьмий Ірже. «Якщо комусь сьогодні і могли випустити кишки, то це точно начан». «Це правда», – погоджуюсь я. «Тож не розумію, чого ти регочеш. Якщо мене засудять до трупозбірника, ти поїдеш разом зі мною, не забувай про це». «Ніхто нікого не відправить у трупозбірник», – заявляє Неша. Чен тебе не видасть? Та невже. І чому? Я, звичайно, теж так вважаю. Проте причини Нешиної впевненості, схоже, сильно відрізняються від моїх. Тому, каже вона, зворотка замучить. Яка зворотка? Не розуміє восьмий. Така, пояснює Неша. Я цього так не залишу, я їй помщуся. Логічно. Я б не наважився перебігати Неші дорогу. Втім, я би і з кішкою не ризикнув зв'язуватися. Охоронці зі Служби безпеки – моторошні типи. «Слухайте, – каже Неша, – все обійдеться. Вам потрібно просто залягти на дно, доки один із вас не загине, виконуючи чергове тупе самогубне завдання. Тоді того, хто залишився живим, зареєструємо як Мікі-9, і всі ми житимемо довго і щасливо. «Угу, – бурчить восьмий. Тільки не всі». «Правильно, – погоджується Неша. Ну, майже всі». «Не знаю, – кажу я». «Минули лише два дні з того часу, як восьмий вийшов із резервуара, а про нас уже знають двоє. Такими темпами за кілька тижнів вся колонія буде в курсі. Я не впевнений, що зможу так швидко померти». Неша сміється. «Знаєш що, Мікі, ти дуже багато думаєш. Роздягайся та йди сюди. Тобі треба забезпечити тимчасовий відтік крові від мозку». Я витріщаюся на неї. «Давай, сьомий», – підхоплює мій клон. «Ми і так уже збоченці, правда?» «Помститься за нас Неша чи ні, ми обидва ризикуємо невдовзі пірнути в люк для утилізації відходів. Давай хоч повеселимося на сам кінець!» Наступні дві години були найдивнішими в моєму житті. Навряд чи захочеться про них розповідати. Але для ясності, я ні про що не шкодую. Ми ще не встигаємо відійти від знемоги після сексу, затишно вмостившись у ліжку. Я майже звисаю з одного боку ліжка, восьмий з іншого, а Неша затиснута між нашими тілами – коли лунає стукіт у двері. Неша якраз описує восьмому, як добре ми проведемо час, поки одного з нас не відправлять у брухт, але переривається на півслові і з шипінням втягує крізь зуби повітря. Стук повторюється. «Мені відповісти?» – шипоче я. «Я можу спробувати позбутися їх». Восьмий тягнеться через Нешу і шльопає мене долоною по лобі. «Заткнися!» – шипить він. «Це, мабуть, Берто». Якщо ми не відгуднемося, він піде. Мікі, ти тут? Чорт, це не Берто. Посмикнувшись у ліжку, Неша притискається губами до мого вуха. Ти ж зачинив двері на клямку, так? Ручка повертається з тихим клацанням. І на підлогу лягає смужка світла. Ні, шепочу я. Не закрив. Мікі? От зараза, що ж робити? Двері відчиняються. Привіт. – каже восьмий. – Чен, правда? Ради тебе бачити. Кішка дивиться на нас, беззвучно відкриваючи та закриваючи рота. – Кішка, зачини двері, – прошу я. – Давай обговоримо все. Вона мотає головою. – Кішка! Я сідаю в ліжко і простягаю до неї руки. Вона відступає на півкроку. – Що ти твориш, Мікі? – А на що схоже? – запитує Неша. Або приєднуйся до нас, чи не, або вимитайся, Але в будь-якому разі зачини двері». Кішка, крутнувшись на підборах, розвертається і вибігає, залишаючи двері відчиненими. «Думаю, нам із восьмим краще не світитися», – зауважує Неша. Я вилізаю з ліжка і зачиняю двері. На цей раз я не забуваю закрити її на замок. «Погано», – кажу я, опускаючись на стілець. «Вона і так знала про нас», – відмахується восьмий. «Ти ж сам її розповів, тож нічого не змінилося. Його слова не позбавлені сенсу. Тоді чому серце намагається виструбнити у мене з грудей? Нічого страшного, втішає Неша. Повертайся в ліжко, Мікі. Я роблю глибокий вдих, затримую подих і повільно видихаю. Може вони мають рацію? Не мають. Я точно це знаю. Але тепер уже нічого не вдієш. Я відкидаю простирадла і забираюсь назад у ліжко. Неша повертається та зустрічає мене поцілунком. Розслабся, Мікі. Давай поспимо. Я прикидаюсь у темряві від брязкоту до зламаного замку. Після цього простір прорізають яскраві промені, а потім низький чоловічий голос вимовляє Та ви знущаєтесь. Я жмурюся від світла, що падає з коридору. Двоє головорізів із Служби безпеки втискуються у мій відсік, обидва озброєні вогнеметами. на собі. каже той що менший. Люди ви взагалі у своєму розумі. Інший хитає головою. Немає значення. Ану підйомусь і троє. І одягніться заради Бога. Ви маєте побачитися з рециклером.